Euskal Departamendua, kolektibitatea, ibilbidea luzea izan da, baina azkenean Euskal Elkargoa sortu da duela urtebete eta forma hartzen ari da. Egiturak eta entolaketan eman dute autetxiek lehen urtea lanean, oinarri politikoak pausatu dituzte. Baina hori erran eta dena egiteke gelditzen dela adierazidigu Elkargoaren presidente den Jean Jone Etxegaraiek. A la Comunioteta de la agomerazion tu resta afer, parceka en feit, non aban a la Comunioteta que pose desak politik, Les actes politiques qui euh, nous ont permis certes de réussir euh, déjà ce premier pas, euh, qui est essentiel. Après tout, euh, nous avons mis en place nos institutions qui a euh, 8 ou 9 mois. Instituzioa e, bera e, duela azortzi e, e, bat e, hilabete dela e, martxan, e, uh, gehitu du etxegaraiek, eta austurari gabe egin dela estena gutxi. 2018an konpetentziatasarduratu beharko dira ezinbestekoak diren konpetentziak eta ezinbestekoak ez direnak ere baina zein eskuratzeko pres diren erabaki beharko dutenak